való nagy és is szentisten, mennyi éves atyánk áldott lépte, hogy most is örök szeretetednek melegségével fölelsz magadhoz minket. Te írítottál el a te hallékodba ezen a reggelem is, amelyre felhírasztottál bennünket. minket. Köszönjük éves atyánk, hogy megőrizted egészségünket, és valóban itt lehetünk, és ugyanunk megvalljuk, hogy mennyire tekegyel meg az úrunk. Szóval mennyien lehetnek, akik itt szeretnének lenni most velünk, mint a mi melkipásztorunk is. De a betegség megakadályozta őket, hogy velünk együtt boruljanak lehet a -e, színe Úrunk ad, hogy legyen az ő számukra is. Ez a mostani alkalom a valakivelő közösségben, mert hiszen mi nem csak a gyülekezetnek, hanem a magunk csengében is hallhatjuk a te szabadat, vehetjük az a biztatásodat. Törődjünk, úrunk, tedd ezt a mostani alkalmat minnyájunk számára a veled való közösségnek életet megújító szembe alkalmává. Megvalljuk, Úrunk, hogy a nélküled mennyire árvák, mennyire elesettek vagyunk, de valahányszor meghalljuk a te szavadat, felébredünk az elesettségből, a bűnnek álmából is, és feladóbb lépünk, hát az örök szeretetednek a napsugara, eltöldhet minket az a biztatásod, és tudhatjuk azt, hogy az életünket rád mi milyen innen? mindenkit, akit rám bíztál, elég hihetjük. ha vigyük így most eléd, urunk, egy beteg nőtestvérünket is, aki kórházi ágyon a te segítségedet várja, az ő leánya hozzátartozóid, és minnyáink könyörgésével járunk előd. Te az én, ki azt az amelyre szüksége van az életnek a benned való megbékélésnek áldott gyógyulását tedd megáldottál minden mi fohászkodásunkat ha érezzük hogy van nekünk kihez mennünk kihez folyamodnunk aki adott segítségedet és ad áldásodat most is mirejánk egyszerűbb fiadért megváltunk és kérünk Amen és közülünk senki sem él önmagának. Senki sem hall önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ami akár élünk. Akár halunk, az Úr vagyunk. Amen. Szeretett gyülekezet. <kül> Mielőtt az ígét felolvasnám, amelyről a mai ige szól, Közölnöm kell sajnálattal, hogy lelkipásztorunk, dr. Jósándor influenzás megbetegedés miatt reggelre kelve nem hagyhatta el az ágyat, és így nem hirdethet itt most az igét, amelyre felkészült. Az én feladatom az, hogy most szolgáljam az ige üzenetét. Azt a beszédet fogjátok meghallani, amelyet erre az alkalomra készítette a lelkipásztorunk amelyet felolvasok, fogadjátok megértő szeretettel. Az íge, amely <köhem> megvan írva folytatólag a Jónás könyvében, tehát az első résznek, a hetedik versétől a tizenkettőig terjedően ez a következő. Egymásnak pedig ezt mondták: jelzek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem? és sorsot vetének, és a sors Jónásra esik. Monddának azért néki, kérünk, beszédelnékünk, nékünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te. És mondanékik, héber vagyok én, és az urat az egek istenét félem én, aki a tenger és a száraz teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondják neki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélélél nekik. az azután neki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk mert a tenger háborgása növekedik. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ez az úgy. Testvéreim, a jónás próféta történetének a magyarázatát ott hagytuk el a műtkor, hogy az a hajó, amelyben más is utazott, egy nagy sors közösség. Olyan, mint egy falu, vagy város, vagy ország népe. Hívőknek és hitetleneknek, Isten emberének és a fogányoknak közös a sorsuk. Ma az egész világ olyan, Mintha egy hajóban utaznék az egész emberiség. Egy nagy sors közösség. Egy háznak, világnak közös a sorsa a földön. Minden abban a sors közösségben egyedül képviseli az egy igaz Istenben való hitet. Körülötte a többiek, mint pogányok. Körülbelül ilyen az arány ma is az Istent Urának valló emberek, tehát az egyház és a világ között. Mint ha más lenne az egyház. A hajó többi utasai pedig az ateista szekularizált és fogányvallású világ körülötte. És most nézzétek! Ma is ilyen formán van, mint itt hogy az engedetlen mást, a küldetése elől menekülő istenemberét, a feladatát de nem töltő egyházat Isten, mint egy kifolgáltatja a világnak. És most ott áll az istenembere egy ateista, vagy egy szekularizált, vagy egy pogány világ előtt. Mégpedig már előre hagyd mondjam meg, egy igen szégyen teljes helyzetben. Mert ez a világ, amelyben az egyház él kétféle magatartást tanúsít vele szemben. Egyfelől várjólag néz rá, mint a hajósok ott Jónásra. Csak úgy peregnek a haragos kérdések. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te hazád és miféle névből való vagy te? Ki vagy, hát te egy ház tulajdonképpen, 2000 éve hirdeted a legnagyszerűbb kristusi eszméket, a szeretetről, a szegények, a szerencsétlenek megsegítéséről, az emberi méltóságnak a megbecsüléséről, és mit tettél érte? Hallottátok már például a hindu világ vágyát, az úgynevezett keresztén Európa ellen. Röviden így hangzik ez, egy emberöltő alatt kétszer is lángba borítottátok a világot. Miótt várhatunk még tőletet. A sors jó másra esett, és most a hajó népének nagy része, vádlólag néz az Isten emberére. A többi pedig közönös a nagyórással szemben. Egyszerűen leírta, mint olyat, amelyik már nem tényező többét a hajósorsát illetően. A mai világnak egy nagy része még annyit se törődik a hívőkkel, mint azok, a régi hajósokot Jónással. Már nem is kérdeznek tőle semmit. Nem érdekli őket, kik vagyunk mi egy ház népe, mit akarunk, hogy álljuk és valósítjuk meg a hitünket. Krisztus hívő vagy magagaszkári tűzimádó mindegy a számára, egyformán babonának tartja mind a kettő az Új és Új Testamentum Istene, vagy a görögött zeus egy-egyként túlhaladott mitosz a számára. Akár vázlóan, akár közönösen viszonyul a világ az egyházhoz, még nagyobb ítélet ez jól máson, mint maga a vihar. Bizony a hívő ember ma szégyenben marad amikor itt szembesülni kénytelen a világgal. Miért talán most kezd ráébredni arra, hogy lám, milyen közel voltak hozzá azok a pogányok, és ő nem tett értük semmit, megfizette a hajóbért, mint bármelyik más utas, de azután egyetlen szóval se beszélt többet velük, mint ahogyan éppen szükség volt rá, még csak nem is imádkozott, értük. A vele való érintkezés révén egyetlen togány se jutott közelebb az élőisten megismeréséhez. Mit törődik ő a mások bajával. Elég neki most a maga baja. Egymás terhét hordozzátok, ugyan hiszen a magamét is alig bírom, gondolta Jónás. Bánom is én. Mit csinál a világ körülöttem? Fő az, hogy nekem nyugtom legyen. Aludt, mélyen aludt. Mély lelki álomba merülve vitette magát, amere a világ ment. Szinte gondoskodott róla, hogy föl ne ismerjék mint az élő Istenben hívő ember. Valósággal elrejtette a világ előtt a hitét. Viselkedése, magatartása, emberekhez való viszonya semmi jelét nem árulta el annak, hogy ő az Isten embere. Tipikus példája annak a hívő embernek, aki Jézus szavai szerint a véka alá rejti a világosságot. Az inkognitó keresztény embernek a típusa. Csak megne tudja a világ, hogy Istenhez tartozik. Hogy templomba is eljár néha. Meg hogy egyházi esküvőt akar rendezni. Tudjátok, atyán fiai, a lámpaoszlop nagyon hasznos dolog az utcán. De ha történetesen, sötét estén nem ég benne a világosság, kellemetlen akadályá is válhat. És bizony ilyen kellemetlen akadály az inkognitó keresztén a világban. A Krisztus hívő betitkolja ezt. Lámpaoszlott keresztjén. Útjában áll a többieknek. Beütköznek a siető emberek. Talán láttátok régen az úgynevezett ütfagysereg katonáit, jellegzetes uniformisban jártak. Rögtön meglátta rajtuk mindenki, hogy hová tartoznak. Azt hiszem, ma nagyon sok keresztény ember a szíve mélyén örül annak, hogy a belső hídbeli meggyőződése nem jut kifejezésre valamilyen jellegzetes keretként uniformisban kívülről, amiről rá lehetne ismerni, hogy Jézus katonája hallgat, mikor pedig szólnia kellene. Együtt nevet a többiekkel, mikor pedig a kellene. Észre ne vegyék, hogy étkezés előtt az asztalnál elmolzsol egy imádságocskát. Maradjon minden csak inkognitóban. Milyen különös a bűnét nem szégyenli annyira a világ előtt, mint Jézust. Meg az ő evangéliumát. Ennél csak egy különösebb van. Az a Jézus, akinek igazán minden oka meg lett volna arra, hogy szégyeljen bennünket. Miért sem tette? Nem szégyed bennünket testvéreink, barátainknak, barátainknak nevezzük. Mi meg szégyeljük őt a világ előtt. Nem, nem arról van szó, hogy Bibliával a kezünkben járjunk az emberek közt, meg hogy raktást, tusokat osztogassunk. Nem. Talán csak arról. Ugye ugyanis, Schweitzer Albert, egy versében olvastam a múltkor, amit valaki megküldött nekem postán, hallgassátok meg csak. Keres magadnak mellékfoglalkozást. Nyisd ki a szemed és kezed. Hol van szüksége valakinek egy kis időre, egy kis részvétre, egy kis beszélgetésre, egy kis gondoskodásra. az illető talán magányos, elkeseredett, beteg vagy ügyetlen, és te jelenthetnél számára valamit, talán öreg, talán gyermek, kisorolhatná fel az értékes forgótőke az emberség befektetésének minden lehetőségét uton, úgyfélem, hiány van benne. Hát keresd, nincs-e valahol alkalom emberséged befektetésére. Ne vissza, ha várnod, vagy kísérletezned kell, csalódásokra is vértett fel magad. De nem mondj le mellé foglalkozásról. Mikor ember lehet az emberek számára. Bizony, bármilyen ilyen mellékfoglalkozás, ha igazán akarod. Igen. Na, így lehet az Istenről érthetően beszélni a modern emberek között. Így lehet Krisztusról bizonyságot tenni a világban. Az emberségünk, emberiességünk, cselekedeteink tettei által. És ezzel maradt adós Jónás, ott a hajón az embereknek. De akkor marad aztán Jónás igazán nagy szégyenben a világ előtt, amikor mégis ki kell lépnie ebből az inkognitóból. Faggatják! Ki vagy? Honnan jöttél? és most kénytelen vallani, és mondanék híber vagyok én, és az Urat az egek istenét félem én, aki a tenger és a száraz teremtette, mintha csak az apostoli hitvallás első tételét mondaná, hiszek egy Istenben, mindenható a ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, gyönyörű hitvallás, de az egész magatartása ellentétben van vele. Valja, hogy Isten fél, de az egész viselkedése valami egészen mást mutat. Fájú ellentét mutatkozik a szava és az élete között, a hitvallása és a cselekedetei között. A viselkedése igazán nem tesz bizonyságot arról, amit mond magáról. Ezen az emberen igazán nem látszik meg, hogy a minden ható urat féni. Ebben a kínos szituációban, amiben az engedetlensége révén került, szinte káromlásnak hat, amit így mond az Urat, az egek Istenét szélen én. A világért önmagát odaáldozó Jézusnak a tanítványa vagyok én. A szeretet, a tisztaság, a jóság, az önügyetlenség evangéliumát vallom én. Gyönyörű, nagyon gyönyörű, de igaz-e ez? Hozzátok szól ez a kérdés. Hát nem az a legnagyobb bűnünk hogy az életünk nem tesz bizonyságot arról, amik vagyunk. Mik vagyunk? Keresztjének vagyunk. Nos, bizonyságot tett róla a viselkedésünk, hitelesíti ezt a mindennapi magatartásunk, nincs valami fájó hasadás a hitvalásunk és a tetteink között, nem az a legnagyobb bűnünk, hogy más az az, az az ember, aki a templomban ül most, és holnap a gyárban. Más az az ember, aki reggel vagy este a Bibliája fölé hajolva imádkozik, és délután a kártyaasztal fölött drasztikus viccel szórakoztatja a társait. A hitvallásban nálunk, nálunk sincs baj. Mondhatjuk. Gyönyörűen, ha megkérdeznék, talán el is tudnánk mondani. De talán nem csodálkozni el még jobban a világ. Te, te vagy az, aki az Isten féled. Hát, ilyen ember az, aki az Isten féli. Úgy érzem, Jónás, nagyon-nagyon elpirult, amikor ott a fogányok gyűrűjében azt mondta, az urat, az egek istenét félem én. Hát, aki látja Jónást, hogy hogyan viselkedik a hajón, mit hisz el abból, amit az Istenben való hitéről mond Jónás. Csoda-e, ha a világi hajósok közöndössé váltak az évszázadok folyamán az iránt, amit Jónás olyan szépen be. Hinnél nekem neked, ha te beszélnél az Istenben való hitedről. Hinnél nekem otthon, ahol a legközelebbről látnak, vagy a barátaid, akik jól ismernek. Kik látnak, benne, kik látnak benned az Isten emberét, vagy csak egy jó haver. Nagyon mit gondolhattak ezek a hajósok Jónásról most, hogy Istenről volt kénytelen beszélni nekik? Egyet biztos, biztosan gondoltak. Azt, hogy mi sokkal komolyabban vesszük a magunk isteneit, mint ez a magáét. Mi ragaszkodunk az eszméinkhez. Mi becsületesebbek vagyunk a magunk helyén és múltján, mint ez. Gondolj néha arra, hogy vajon mit gondol rólad ez a világ? A szomszéd házmester, félnököd, vagy beosztottad, vagy a gyermeked mit gondol rólad, mint hívő emberről. Az inkognitó keresztény mindig szégyenben marad a világ előtt. Amikor ki kell lépni az inkognitóból. minden végre nagyon ráfájdult Jónás szívére. Végre valami jót is közöl róla a leírás. Ime ezt mondja. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg, és vesepetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajta. jó de nehéz is eljutni odáig, hogy valaki egy viharért nem mást okol, hanem önmagát. Akár csak egy kis családi viharban is. Azt tudom mondani, hogy miattam van csak így szűnik a vihaj, Amíg azt mondom, miattad van, addig az vihar mindig fokozódik. A miattadból mindig még nagyobb vihar támad. A miattam pedig szinte olyan, mint a lenne. Elülnek tőle a hullámok. Ez a miattam, ha igazán őszinte bűnbeismerés van benne, rendszerint fordulópontot jelent. Ott kezd jóra fordulni minden elrontott helyzet. Miattam nem tudott megférni a férjem, miattam vált fékorló fiúvá a gyermeken, miattam nincs ébredés a gyülekezetben, miattam káromoltatik az Isten neve, miattam ítélte meg Isten ezt az egész hajót, amelyiket így dobál a vihar, eljutottunk-e már idáig, testvéreim. odáig hogy nem a barátaim a rosszak, nem a körülmények a hibásak, nem a kor, amiben élünk, kényszerint hanem én magam vagyok a gyenge, a gyáva, az engedetlen, a védkes, a hibás, a bűnös. Én, aki nem éltem meg a hitemet hitelesen az emberek előtt, én, aki nem vállaltam a küldetésemet a világban, én, aki megfutamottam az Isten előtt, én, aki hátat fordítottam, az élő Istennek. Jónás annyira komolyan vette ezt a miattamot, hogy az ítéletet is kimondta önmaga felett. Vessetek a tengerbe, és megcsendesítsedik a tenger ellenetek. Nem érdemlek egyebet, mint a halál. Szinte egészen úgy hangzik Jónásnak ez az ítélete, itt önmaga felett, mint amit mi szoktuk mondani az úrvacsorai kérdésre válaszolva, Isten igazságos ítélete szerint büntetést, halált és kárhozatot érdemlek, hiszen és vallom. De Jónás ezt, ig ezt igazán hitte és vallotta. vagyon te, aki panaszkodni szoktál a sorsodra, a gyermekeid hálátlanságára, a körülötted lévő meg nem értésre, balokra, hiszed-e, vallod -e, hogy nem is érdemelsz jobba? Sőt, Isten igazságos ítélete szerint csak büntetést, halál és kárhozatot. De hát, miért kell ilyen, miért jutnia egy jó másnak? Azért, mert itt kezdődik a felemelkedés. Ez az első lépés a mélységből vissza az Istenhez. Nem éreztek itt valami új testamentumi utalást némásnak ebben a szavaiban? Engenvessetek a tengerbe, és az megcsendesedik ellenetek. Az ő halála jelenti a többiek számára az életet. Az ő halála árán menekülhetnek meg a többiek. E szavak nyomán, mintha Jézus keresztét látnám ott a dolgozát. Igen, Jézus merült alá. Azért a halálba, hogy mi élhessünk. Jézus halála árán menekülhetünk mi az ítélet viharából. A bűneinket, a mulasztásainkat, az engedetlenségünket nem lehet elfelejteni. Előjönnek azok újra. Nem lehet kialudni, mint a fáradtságot. Nem lehet önmagamnak megbocsátani. Nem lehet jó cselekedetekkel kompenzálni. Csak egyet lehet tenni, egész nyomorút létünkkel oda menekülni Jézushoz, aki bűnt nem ismert és akit Isten bűnnépet Hát ezért kellett néki ott a keresztán meghalnia. Értünk, miattunk, helyettünk, hogy mi élhessünk, hogy mi újrakezdhessük ezt az egész elrontott életünket. De most már engedelmességben, Isten szolgálatában, mint örömmondó, békekövet a világ felé. Feleljünk az igének az üzenetére, szívünk teljességét, hát énekeljük, testvéreim, a 397. énekünknek az első versét. Ósion ébredj, tölcsbeküldetésed, mondd a világnak hajnalod közel, mert nem hagyasz ki népeket teremted, Senkit sem <coughs> ében minden veszni el, négy öröm mondó, béke között, a szabadító elközelgetett. <coughs> de azzal a boldog reménységgel, hogy te nem hagysz minket a mélységben. Nem engeded azt, hogy elkaludjék elveszen az életünk, hanem éppen küldetést bízol ránk. Amerre járunk, ahol élünk, ahol munkálkodunk, ahol pihenésünket vagy szórakozásunkat töltjük, ott úgy élhetünk, mint akiknek megváltó Úrunk van, mint akiknek mennyei édes Atyánk van, és ez az, élet, az életünknek értelmet, ez ad, ez a rendeltetésünk cél, minden napunknak, gondolatunknak, törekvésünknek. Most segíts ebben minket, Úrunk. Amikor nagyon megszégyenülünk, amikor nagyon mélyre kerülve érezzük magunkat, köszönjük, hogy te ígéznek. Üzenetében felébresztett minket. Felsegítesz, felemelsz, megbíztat minket. Hogy, hogy valóban ez tülcsön el minket igazi alázattal, de engedelmes szívvel, hogy ebben a világban bizonyíthassuk azt, hogy az életnek a békességnek, a szeretetnek örök forrása te vagy, aki a mi szívünkön, a mi életünkön keresztül is munkálkod. Átnál fejt fel bennünket alázatos eszközeidől, te őrizést, te tarts meg minket életünknek minden próbatételében. Te adj testi-lelki egészséget, megerősödést, megújulást. Ezt kérjük minden szeretünk számára betegeink számára. Könyörjünk, Urunk, azért, hogy ne a háborúság, ne a pusztulás, hanem a békesség, hanem az új élet legyen ebben a világban a te örök rendelésednek elfogadásában. Ha éljen a mi világunkban valóban, Urunk, ott a hit a reménység és a szeretet. Fogadd el minden mi könyörgésünket, az áldásodat, gyülekezetünkre, ennek minden tagjára, pásztorára, fel az áldást a te népeden keresztül ebben a világban, a mi gyülekezetünk által is. Így négy velünk, örök szeretetednek, fényében hadd élünk, a Krisztus követése által. Amen.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 de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.